Я не боюсь, сказала Даза. І правильно робите, Він зняв нарешті картоза, сірого, як і піджак, поклав на коліно. Те, що тут триває боротьба з українсько-німецькими буржуазними націоналістами, ви знаєте. Ну, як чинити, коли б хтось із них навідався до вас, згадаю, інструктували? Так, я маю доповісти. Він різко повернувся, примружив очі. То чому ж не доповіли? Даза розгублено. Але ж до мене ніхто не приходив. А на прийом? Ну, я ще всіх у селі не знаю, але чому здається, що чужі не заходили. Правильно, не заходили, але можуть зайти, сказав він. Тому прошу, як зайде хтось незнайомий, підозрілий, повідомити нас. Зателефонувати можете з кабінету голови колгоспу. Ось телефон, який треба набрати. Простягнув їй папірець, сказав, краще запам'ятати. Я запам'ятаю, пообіцяла Даза. Ну і чудненько, і майже шепотом, довірливо. Ви, мабуть, чули про недавній бій? Змахнув рукою. Білою і короткою. Там, на шосе. Так, сказала правду Даза. А в тому бою кілька бандитів було поранено. Він сказав це як про щось бредке. Гадаю, їм потрібна буде допомога. Ліки, бенти. Не відмовляйте, це небезпечно для життя. Уб'ють і все одно заберуть. Але повідомте відразу. Прикмети, раптом ім'я чи псевдо. Промейне ноги. Ну і... Зробив паузу, наче щось зважуючи, Зітхнув. Важко, протяжно. А вас можуть попросити піти з ними. Отут діти залежно від обставин. Якщо будуть вести селом, опирайтесь, кричіть. Не буде такої можливості. Або пообіцяють, що беруть вас тимчасово для допомоги – ідіть. Можливо, відпустять. Їм ще медикаменти знадобляться. Тоді постарайтесь все запам'ятати, що зможете побачити. І теж відразу поінформуйте. Якщо виникне така ситуація, я поінформую, пообіцяла Даза. Не сумніваюсь, він посміхнувся. Майже ніжно. Принаймні, довірливо, чи що? У вашому училищі вас характеризували як найкраще. Гадаю, ви розумієте, що органи мають знати все. Як і те, що єдине, що завадило вам отримати по закінченню медучилища червоний диплом і право відразу поступити в мединститут, це те, що ви перебували на окупованій території. Довірливо далі. Якщо відверто, я особисто проти того, щоб підозрювати в чомусь дітей, навіть підлітків. — Тим більше, що ви, донька, полегла у бійця Червоної армії, а ваша мама, Анастасія Петрівна, була справжньою патріоткою. — Мою маму звали Тетяна Вікторівна, — сказала Даза, в якої за плечима з'явився легенький голодок. — Даруйте, це ж ви, Петрівна. Усмішка його була схожа на усмішку чеширського кота, пригадала Даза колись прочитану поему-казку. — Я такий неуважний. Він півівсь, зловив на люту картузаїк якийсь сповз з коліна, і ще раз смітнув блискавку. «А якого кольору були, до речі, очі у вашої мами?» «У мами?» «Та за здивування було з домішкою страху». «Карі?» «Молодець», – сказав він. «Я просто пожартував. До побачення. Не проведжайте». Та побачила крізь вікно, як від'їжджає бричка. Як цей чоловік, що так і не назвав свого імені, хвацько з матою батогом. Ноги її підкосились, опустилась на стілець і стала ще зимніше, бо... Бо вона ледь не сказала сірі, темно-сірі про очі своєї справжньої мами, Маргарити, мами Рити, від якої вона колись відмовилась. Але ж вона не знала, які очі були в Тетяни Вікторівни Лук'янченко. Чому сказала Карі? Виходило, що так, Карі, раз не спростував. Співпала, вгадала, що це є, чому він запитав. Чому нагадав про несправедливо неодержаний червоний диплом. Її відверто зрізали на державному екзамені, задавши півтора десятки додаткових запитань. Перестало було боліти, а тепер заболіло знову. Він щось знає, чомусь підозрює, знає, хто вона насправді. Вона має заслужити його довіру, як колись довіру страшної тебе, через яку згинула її найкраща подруга Соня, Сантарина Сантариночка. Над нею знову нависла небезпека, цього разу подвійна. І від цього чоловіка, і від тих, з лісу. Розділ десятий. А інший, так само небезпечний чоловік з лісу, прийшов в один з останніх літніх днів. У дні, що передавали його приходу, Даза жила у світі тривожної непевності. Іноді здавалось, що там у загадкових і могутніх, всевидящих і всезнаючих органах знають геть усе і про неї. Що ніяко вона не любила Лук'янченко, навіть не Даза Рубцова, а Даза, Даздраперма Снігурець, донька відразу двох ворогів народу, яка спробувала, намагалась вислизнути від караючого ока тих же органів а від меча, який от-от опуститься на її бідолашну голову, чи плечі, чи голову і плечі разом, і відітне їх. Їй навіть приснився сон, у якому стемряви з'явився чоловік, вона знала, що то чоловік, але жіночим обличчям, наче тебе, Тетяна Борисівна, але й не тебе, страшним, зеленим, зловісно ошкіреним, чоловік жіночим обличчям заносив над нею меч, а швидше довгу загострену палицю. Опускав, не влучав, і так тривало, кілька разів, доки Даза не прокинулась. Зрозуміла, що в вісні вона кричала, пригадала, то був крик «Убий, убий мене!» «Ні-ні, я не хочу, щоб мене убивали!» подумала Даза і затамувала подих. Довкола стояла тягуча, лепка тиша. Наче хтось одягнув будинок у невидимий кокон. Темрява всотувала у вікна. Тільки зверху у вікні проглядала одна єдина, Маленька зірочка, мені страшно, але я мушу піти на зустріч, подумала Даза. Але на зустріч кому? Небезпеці? Смерті? Чи їм обом? Я не, не хочу, але мушу піти. Інакше ця тиша задушить мене. Вона встала, накинула на плечі хустку велику підчасто, яку принесла мама недавно народженого немовляти. Нічна серпнева прохолода за порогом відразу кинула свій кражаний жмуток на голі ноги, потім в обличчя. Дела заспанила, зіщулилась, прислухалась. Тишу довкола порушувала тільки сюрки цвіркунів у траві. Він здався дазі теж тривожним, навіть розпачливим. Але, може, тут цвіркуни так прощалися з літом, перечуваючи осінні холоди й свою довгу зимову сплячку. Може, своїм сюрчанням намагались утримати літо, викликали собі помічники єдину зорю, що пробивалася крізь хмари. Даза згадала, як десь тиждень тому побачила над селом останніх лелек, боціонів, як тут їх називають. Боціони кружляли у вишені, і вона попросила птахів,